Ja, då vill jag hälsa er välkomna till gudstjänst idag Mitt i sommaren Och jag ser en del ansikten jag inte har sett förut Ni var speciellt välkomna hit idag Det är ju semestertiden, men det är ju roligt att vi kan samlas ändå i Guds hus eh, Vi ska idag få höra predikan av Stefan Kindivåg Innan vi släpper iväg honom på semester sen. Får göra predika i sist, in i det sista här och vi har Anna Hornquist, vid flygen som ska sjunga med och för oss. Och vi ska också ha en presentation av en av våra medlemmar som har fått flytta hem, som vi säger. Sen, ja, som sagt, var varmt välkomna. Själv heter jag Irene Järnberg. Och den här gudstjänsten sänds ju också på vår närradio klockan 16 idag på eftermiddagen. Och jag skulle också vilja be att ni slår av era mobiltelefoner. Tack för det. Vad tycker ni om vädret som har varit idag? Har vi sommarväder nu när det är sommar och semestrar? Det har ju varit lite si och så den här veckan och vi har faktiskt hört åskan väldigt mycket. I alla fall här uppe. Och då kommer jag att tänka på en sång som heter Ostori Gud. Där vi får sjunga om åskan också. Så vi sjunger sången nummer elva i början av vår gudstjänst. För det är ju så här att vi får ju. Under olika förhållanden så får vi ändå brista ut vår store Gud. kanske drar oss undan ibland men vi får ju alltid komma tillbaks för det är det han vill Jag <try> söndagsskolan när det är sommar. Men vi har någonting som heter sommarkul Så nu får ni barn följa med Annette Vedin. Jag vet inte var hon är någonstans. Hon sitter där, står där, ställer sig längst bak där. Så nu får ni följa med henne på sommarkul Då ska vi gå över till parentation som Ernst Nyström ska ta hand om här. Och då sjunger vi sången 663, de två första verserna, 663. Församlingens medlemmar har fått bryta upp från jordelivet för att för evigt vara hos Herren. Jag ber att församlingen reser sig. Vår syster Hilda Geust avled på avägställdas rätt den 9 juli 2009 klockan 12.30 och skulle alltså Snart har fyllt 95 år och var den äldsta av församlingens nuvarande medlemmar. Syster Hilda föddes i Replot i Vasa-kärgård, Finland, 26 september 1914. Hon kom till tro på Jesus i 30 års ålder och blev döpt och medlem i Elinförsamlingen i Vasa. Tillsammans med sin syster Hulda fick hon vara med om en spännande tid- av väckelse i Dragnesbäck Elim. Båda systrarna var aktiva i skolarbetet. Människor blev frälsta och församlingen växte. Vid flera tillfällen har Hulda berättat för mig om vad Gud gjorde under denna väckelsetid i Vasa. Efter en tid flyttade familjen Geust över till pingsförsamlingen Sion- i Vasa. Som många känner till Så var det svårt Att få arbete i Finland Efter kriget från mitten av 40-talet Och framåt Allt Och landet stod i stor krigsskuld Till Ryssland Många var det då Som sökte sig över Till det västra grannlandet Sverige Och familjen Göst Blev inget undantag 1962 åkte först dottern Ulla Maj med sin man Karl-Johan och sedan systern Lisbeth till Sverige. Året därpå packade även Hilda och Carl Geus sina väskor och reste över till Sverige och bosatte sig i Avesta. Bror Carl fick jobb på Albuklorat och Hilda på ett skrädderi i Krylbo. 1964 blev de medlemmar i Philadelphia-församlingen Avesta. Att syster Hilda var en bedjare upptäckte man snart när man kom i samtal med henne. Den senaste tiden blev inte så lätt för henne på grund av ohälsa. Och många gånger kunde hon känna sig ensam i sin lägenhet på Axel Jonsons väg. Nu är vår syster Hilda hemma. Det hon sjungit och talat om har blivit en verklighet. Vi lyser frid över syster Hildas ljusa minne- Samtidigt vill vi innesluta det närstående Ulla, Maj och Aljohan, Med familj och, och Lisbeth i våra försam församlingens förbönar Be försam Begravningen kommer att äga rum i kretsen av de närmaste Låt oss hämta tröst ur Guds ord Vi läser ifrån Johannes 11 kapitlet Jesus sa det, jag är uppståndelsen och livet den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och sen ifrån uppenbarelseboken 14 och 13 versen. Och jag hörde en röst från himlen säga. Skriv saliga ur de döda som här efter dör i Herren. Jag säger anden. De ska vila sig från sitt arbete till deras gärningar följer dem. Låt oss be. Himmelske far vi tackar dig för att vi får vara samlade här och påminna oss om vår livets ovaraktighet, Men vi tackar dig också att det finns ett hopp för evigheten genom dig Jesus Kristus. Jag prisar dig för vår syster Hilda som har fått flytta hem till dig. Du hade en plats beredd för henne och nu är hon hemma och nu får hon fröjda sig. Nu har hon fått lämna allt. Det som hon hade svårt med här nere på jorden. Och nu är hon hemma hos dig. Jag prisar dig för det. Kära herre, jag prisar dig också att du ska väl signa familjen. Tackar dig för att du ska signa Ulla-Maj och Johan och familjen. Och Lisbeth. Och alla andra sörjande. Jag lägger alltid din hand och väl signa eh, stunden här i fortsättningen nu. Och jag tackar dig att vi får lysa frid över vår syster- Hildas ljusa minne. I Jesu namn. Amen. Så sjunger vi fortsättningen på sången. Vers 3. Hemland där potar. Klara. Stängd alla sorgar ut. Där blir oss gott att vara. Allt blir oss väl till slut. En Himlen, som vi är på väg till allihop. Och vi visst vill väl ha flera med oss dit. Och det vet jag att det är bland annat det som Stefan ska predika om här, för han fortsätter sin predikan från förra söndagen. Vi har ju en, en vision i vår församling, där vi bland annat har tre olika riktningar. Och en är utåt för att vinna människor, och det är det som Stefan predikar om Och då vill vi ju ha flera med oss Och då Ska jag läsa ifrån predikaren 11 Från vers 1 där. Sänd ditt bröd Över vattnet En dag får du det åter Fördela vad du har På flera händer Du vet aldrig vilka olyckor Som kan drabba landet när molnen är fyllda tömmer det regnet på jorden. Och ett träd som faller mot norr eller söder ligger på den plats där det föll. Den som vaktar på vinden får ingenting sått. Den som blickar mot molnen får ingenting skördat. Ingen vet hur livsanden kommer in i fostret hos den havande. Lika lite förstår du hur Gud handlar, han som gör allt. Så ut din säd på morgonen, och låt inte armen vila på kvällen. Du vet inte vad som lyckas bäst, det ena eller det andra, eller om båda blir lika bra. Och då finns det en sång på det här temat, och den ska vi sjunga nu, och det är 437. Säg ett litet ord om Jesus. 437. Och vi tar också upp kollekt under tiden. Tack för det du har gett. Jag ska bara pålysa lite vad som kommer nästa vecka här. Vi har ju alltid bön på onsdag klockan 10 och på lördag klockan 18. Och sen är det gudstjänst på söndag klockan 11 då Ernst Nyström predikar. Sen vill jag också påminna om att vi har en församlingsupptakt den 28-30 augusti då på Dalagårdens världsjö. Och det finns en anmälningslista ute på bokbordet där, så skriv upp det och följ med och var med. Nu sjunger Anna för oss igen, varsågod. Tack. Så att bläddra i mina notpermar här i morse så inser jag att jag, jag måste förnya mitt sångutbud snart. <laughs> för det blir mycket samma, samma, samma som man ofta sjunger. Men det kan ju bero på att det är sånger som fastnar hos en själv för att de betyder något särskilt. Att man sjunger lika mycket till sig själv som till någon annan när man sjunger. Så nu blir det två till av lite äldre slag som de flesta säkert känner igen. Kanske inte ni som är väldigt unga förstås så för er så blir det nya sånger. Och vill ni vara med och sjunga så får ni gärna vara det. Jesus, då vill jag be att du får sitta med öppna hjärtan och sinnen nu, Herre. Inför vad du vill säga oss genom predikan, Herre. Tack att du är här med din helighet och närvaro, Herre Jesus. Och jag bara ber om en över Stefan och det ord du har lagt på hans hjärta, Jesus. Och vi tackar dig för att du är här med en öppen famn, Jesus. Du vill att vi ska känna närhet med dig, vara tillsammans med dig och uppleva din kärlek, Herre. Så att vi också kan ge ut det till andra människor vi möter, Härre. Jag tackar dig för din närvaro, Här Jesus. Och jag vet att du hör oss när vi ber. Amen. Det gör ju ingenting att sjunga gamla sånger med tanke på att Texterna vi läser har ytterligare ett par tusen år på nacken så får vi väl klassa det som nymodigheter. Förra veckan predikade jag utifrån titeln att ta första steget, del 1. Och då är det ju rimligt att del 2 får komma idag. Men jag vet inte om du är som jag som var här förra veckan. Några av er var inte här hörde det och en del av er är väl som jag att minnet är... Extremt bra, men väldigt kort. Så ni ska få en snabb repetition av förra veckan. Jag har utgått, förutom ifrån Bibeln, ifrån Bill Hybels bok. Nu ska vi se. Där. Ta första steget. Enkla steg som visar vägen till Gud. Har du inte den här boken, så skaffa den. Den kommer definitivt att hjälpa dig Att dela med dig av Jesus kärlek till andra Det finns ett citat därifrån som lyder så här Om du visste att det enda som krävdes För att en annan människa skulle komma till tro Var att du tog ett första steg Så nog skulle du fundera på att ta det Prediken handlar om att leva ett liv i rörelse om att ta de där avgörande stegen tvärs över ett rum, möta en annan människa och ledd av anden, få dela med sig av budskapet om honom. Jag talar om att samarbetet med anden är helt avgörande. Därför att om vi ska vara uthålliga, om vi ska orka och om vi hela tiden ska vara vältajmade så klarar vi oss inte utan anden. För han kommer alltid vara mer vältajmar än du och jag. Och vilken evangelisationsmetod vi än använder oss av. Jag talade om den tiogradiga skalan. Och att vi vet inte om en människa befinner sig på minus 10 Där hon aldrig har hört talas om Jesus Kristus. Eller någonstans kring nollpunkten. Där vi... Börjar att tro Plus 10, där kan vi veta Där vet vi att Hilda är nu Hon är hemma hos Gud Och det är viktigt Att vi då spelar vår roll Att vi inte försöker föra en människa Från minus 2 till plus 3 Om våran roll är att föra den Från minus 7 till minus 6 Jag fortsatt tala om 3U att utveckla vänskap, att upptäcka andra människors livsberättelser och att hjälpt av anden urskilja nästa steg. Idag ska vi stanna upp inför kraften i berättelser. För det kanske finns få saker som fascinerar oss människor så mycket som spännande livsberättelser. Biografier och självbiografier säljer ju något enormt. Det är otroligt spännande att läsa om en annan människas liv och vad den har fått vara med om. Kanske är det så spännande därför att att läsa om en annan människas liv ger oss någonting att spegla oss i. Och vi kan se någonting och nya och olika infallsvinklar i vårt eget. Berättelser är ju ett sätt att förmedla ett budskap, men att göra det lite mindre komplicerat. Jesus själv undervisar i form av berättelser. Han använde sig av liknelser där han inte hämtade några krångliga exempel, utan det handlar om soldaten, om kvinnan vid brunnen, om den blinda, människor mitt i livet. Och att utveckla vänskap, att upptäcka berättelser och att urskilja nästa steg. Det är ju saker som får oss att möta människor just där de är, mitt i livet. Det är ett sätt att leva som sår ett frö hos människor. Och en riktigt bra berättelse som är sann. Det kan bli det som får det här fröet att börja gro. Men vad är det då vi ska berätta? Börja med att berätta din egen berättelse. Om vad Gud betyder i ditt liv. Om den Gud som du känner. Om han som har förvandlat ditt liv. För när vi på ett bra sätt berättar om det som vi själva har varit med om. Så kommer det att fascinera andra människor. Ingen kan ta ifrån dig det som är din egen erfarenhet. Lärosatser. Olika teologiska system. Sånt kan alltid ifrågasättas. Sånt kan alltid nagelfaras. Och det kan vara granskat under lupp. Men det som du har varit med om. Det kan ingen ta ifrån dig. Det är också svårt för en människa att hålla det ifrån sig. Framförallt om du har levt i de här första stegen där du delar din berättelse i en vänskap. Därför att kommer människan också som du talar med att förstå mer än bara orden du talar om. Då blir du och ditt liv ett vittnesbörd om vem Jesus är. Det finns en enorm kraft. Därför ska vi inte skäbla bort det. Så frågan är om du kan din egen berättelse. Och Då finns det fyra saker att tänka på som jag vill ta med. För det är ju så, om vi inte kan vår egen berättelse, då börjar vi famla. Då berättar vi inte så att människor förstår. Och det här är för viktigt för att vi ska skäbla bort det. Håll din berättelse kort. Har du hört någon berätta en riktigt rolig historia någon gång? Det är bara det att det tar en sån evigt lång tid att komma till poängen. Så även om poängen är riktigt bra så är det inte roligt längre. Därför att de håller på och malt och malt och malt. Som delvis har man troligtvis räknat ut poängen för länge sen, Och dessutom har man skrattat färdigt för länge sen. Har du tänkt på att när du berättar om ditt möte med Jesus, om du mål på och mål på och aldrig kommer till någon poäng så slutar människor att lyssna. Då blir det ointressant. Så var uppmärksam när du talar med människor om Jesus. Titta dem i ögonen och se till att de fortfarande lyssnar. Ibland får du kanske bara en minut på dig. Och Winston Churchill har sagt så här, att ska jag hålla en föreläsning under lång tid så förbereder jag mig inte alls. Men ska jag berätta någonting på en minut så förbereder jag mig under lång tid. Därför att ska vi komprimera någonting till en oerhört kort tid så måste vi vara medvetna om vad och hur vi ska säga det. Och om vi bara får en chans med en människa att berätta vem Jesus är. Om det är den människans chans att få grepp om evigheten. Så har vi ett enormt ansvar att inte schabbla bort det tillfället. Så jag skulle vilja uppmana dig. Kan du nå till en minut så är det jättebra. Men satsa åtminstone på att... Fundera igenom din berättelse så att du kan berätta den på tre minuter. Var inte flummig. Om du ska berätta om Jesus för en annan människa. Berätta då det som är begripligt. Det är ingen idé att berätta att Gud väckte dig. 2.22 en natt. 3.33 en natt. Och kan du gissa... 4 och 44 den sista natten Jaha Berätta det som människor kan förstå Det här övernaturliga De kanske märkliga upplevelserna Och det som blir begripligt när man tror Spara det till ett stycke senare Var inte flummig Berätta det som människor kan förstå jag vet inte om du har fått en dålig vägbeskrivning någon gång. Jag har fått en som låter under ett stycke ungefär så här: att, Och då kommer ni till McDonalds. Det ligger på vänster sida. Där ska ni inte svänga. Ja, men då fortsätter vi rakt fram där också. Alltså en tydlig vägbeskrivning. ger folk chansen att förstå vad det är du talar om. Skippa de detaljer. Som bara förvillar. Utan var rak och tydlig. Tala så att folk förstår vad du säger. Profetia. Helbreida jord. Frälst. Nutidsmänniskan har ingen aning om vad det innebär. Det är många människor idag som inte har en aning om vem Jesus är. Hur ska de veta vad frälst är? En profetia, vad är det? När du berättar din komprimerade berättelse på tre minuter Se till att du använder sådana ord som människor förstår Ska du tala länge med någon Ja då kan du börja förklara att jag har en profetia Det är det och det Hebreida gjorde det och det Men när du ska nå fram till en människa under tre minuter Som kan vara av evighetsvärde Se till att de inte har några konstiga ord att haka upp sig på var inte överlägsen. Men ni kristna, ni är ju så präktiga. Ni tror ju att liksom ni är mycket bättre än alla andra. Det har i alla fall jag fått höra flera gånger. Jag brukar svara att nej, det är faktiskt tvärtom. Därför att vi kristna är oftast pinsamt medvetna om våra egna brister. Men vi måste kommunicera det. Vi måste komma ihåg i mötet med människor att. Den människa vi talar med är bara en syndare, precis som jag själv. Jag är inte värd mer eller mindre för att jag tror. Jag är inte mer eller mindre älskad av Jesus för att jag tror. Kom ihåg att det enda som skiljer oss är att vi har tagit emot försoningen och förlåtelsen. Och vi har som uppgift att föra människan fram till samma sak. Det behöver inte vara dramatiskt. Alltså vi tror ofta att det är bara om vi kan berätta de häftiga berättelserna om hur jag varit uppväxt från det döda eller benet växte ut och om jag var en jättekraftig missbrukare innan och har fått mitt liv förvandlat på det sättet. Det måste inte vara dramatiskt. Vi måste bara berätta kort och enkelt så att folk förstår i Johannes 9, där möter vi Jesus när han botar en blind. Han spottar i gruset på marken, bakar den där degen och gnuggar den i mannens ögon. Så där fräscht. Fariserna, de blir inte så glada över det här. Därför att förutom att Jesus gör en massa underkraftgärningar. Dessutom så var han ju så fräck att han helade den här mannen på sabbaten. Fruktansvärt De tar in honom Och hela hans familj På förhör Och frågar och frågar Och frågar och accepterar inte Svaren de får När de tar in den här mannen För andra gången Då tröttnar han Och så säger han Jag var blind Och nu ser jag Kort, enkelt Och väldigt tydligt så krångla inte till det. Vår uppgift är att komma med befrielse och inte dom. Och förmedla den förvandling som är möjlig för alla människor i nåd och försoning. Så vad är det Jesus har gjort för dig? Vad betyder han i ditt liv? Oavsett om det är dramatiskt eller inte. Hur var ditt före och ditt efter? Innan vi går vidare ska du få en utmaning. Jag har upprättat en mailadress. Och tyvärr kunde man inte ha hundra ord snablalive.se utan man var tvungen att vända på det. Ord hundra snablalive.se Jag vill utmana dig att maila in din berättelse till mig. Men den får innehålla max hundra ord. Vad betyder Jesus för dig med max hundra ord? Skriv om du vill ha respons eller inte, för då kan jag säga att jo men du väntar nu, här använder du ett sånt här konstigt ord så rita om det lite grann. Eller här tappar du tråden. Det här är inget som du måste göra, känna någon plikt, men det är en utmaning för dig är att använda det som ett verktyg för att verkligen få tänka till vad är ditt liv som är viktigt. Det är som en sån tävling, vet tävling, när man ska svara på tre frågor som man hittar på kartongen av flingförpackningen. Och sen så ska man skriva den eländiga reklamslogan. Kunde man inte slippa det? Kunde man inte bara få priserna? Det här är lite samma sak. Där ska du skriva oftast någonting på 20 ord eller något sånt. Här har du fantastiska hundra ord på dig att berätta vad Jesus betyder för dig. Det andra vi ska berätta är Guds goda nyheter. För det är ju fantastiskt. Vi kan aldrig nå fram till Gud på egen hand. Aldrig prestera tillräckligt. Aldrig själva överbrygga den klyfta som finns mellan människan och Gud. Den klyfta som blev till i syndafallet. Men vi är ju så enormt älskade av Gud- att han valde att fixa till det här. Han valde att bygga en bro. Utan Jesus är vi förlorade. Men med honom är vi räddade. Och det är en berättelse värd att berätta. Andra religioner handlar väldigt mycket om göra. Och kristen tro handlar om gjort. I de andra stora religionerna så handlar det om att du ska uppoffra tillräckligt. Du ska göra en väldig massa saker för att nå fram till till nåden, för att komma i gunst hos den guden. Kristen tro handlar enbart om gjort. Det som Jesus redan har gjort. Det är evangelium. Det är vad vi ska berätta. Det är de goda nyheterna. Men tar du chansen att berätta när du får möjligheten? Eller undviker du den? Jag tror att när vi undviker att svara så är det ofta för att vi inte riktigt vet vad vi ska säga. Så precis som är vår egen berättelse som vi måste tänka igenom och förbereda om vi ska kunna komprimera den till den här korta tiden så måste vi ju faktiskt fundera om jag får en chans med en människa att berätta de goda nyheterna om Jesus Kristus. Vad säger jag då? Självklart är det inte så att vi ska låsa upp oss För den heliga ande kommer som jag sa tidigare Alltid att vara mer vältajmade än du och jag Kanske är det vissa ord som den här människan behöver höra Och då gäller det att vara öppen för andens ledning och hans viskningar Men det innebär inte att vi inte ska vara förberedda Jag vet inte, det är någon sån där konstig tro i pingströrelsen Att den heliga ande han är bara med när vi gör någonting spontant jag tror att den heliga ande är med också när jag förbereder en predikan. Jag måste inte vänta tills jag kommer upp hit med att fundera på vad jag ska säga. Anden är med oss i allt. Så förbered dig på vad du kan säga. Det här är, som jag sa tidigare, för viktigt för att vi ska strunta i att förbereda oss. Jag vill ge dig lite hjälp idag. Du ska få tre olika bilder. Jag kommer bara att berätta en här. Men de finns på en lapp ute bredvid anmälningslistan till församlingshelgen. Som kan vara ett bidrag för dig. Som kan hjälpa dig att veta hur du ska förklara när människor frågar. Det är brobilden som förklarar vad Jesus gjorde på korset. Det är den här bilden av göra gentemot gjort som uttrycker skillnaden mellan kristen tro och andra religioner. Och det är moralstegen som är väldigt bra när människor tycker att ja, men jag behöver inte Gud. Och det är också den som jag vill ta med här. Den kräver penna och papper. Att man har möjlighet att rita och kladda lite grann. Tänk dig moralstegen. Högst upp befinner sig då en Gud. Eftersom han är ja, typ helig. Perfekt och sådär. Någonstans långt här nere så finns alla de här massmördarna. Alla de här hemska människorna. Ja. Vart befinner vi oss själva då? Det blir ju uppgiften för den som du pratar med. Att placera in sig själv moralstegen. Vart finns jag någonstans? Men innan du ber dem göra det så kastar vi in ett par antaganden. Moder Teresa någonstans. Tre fjärde delar upp på stegen. Billy Graham strax under. De här personerna kan ju du byta ut så att de blir relevanta för den du pratar med. Sen placerar du in dig själv. Åh, jag tog mig själv en liten bit ner här. Troligtvis kommer den du pratar med att sätta sina initialer någonstans i närheten av dig. Och då har du chansen att ställa den avgörande frågan. Vad är din plan nu då? Oj då, nu gör vi där. Vad är din plan nu? Moder Teresa, hon hade en plan för hur det här glappet upp till Gud skulle tätas till. Det var Jesu Kristi kors. Billy Graham hade en plan för hur glappet, moralglappet upp till Gud skulle tätas till. Det var Jesu Kristi kors. "Jag har en plan för hur mitt bristfälliga liv, hur glappet mellan mig och Gud ska tätas till. Och det är Jesu Kristi kors." Vad är din plan? Vad ska du göra? Och om du tror att du genom ditt liv kan prestera dig upp i nivå med Gud så kommer du bara att finna dig själv i ett ekorhjul. Sann frihet är att få lämna sig till Gud och få det här glappet tilltätat av försoningen i Jesus Kristus. Ibland behöver det inte vara svårare än så. Det är ett sätt att förklara för en människa vad kristen tro handlar om. Avvägd i tid, Tajmad tillsammans med en helig ande, kan en sån här kort berättelse få ge evighetsvärde för en annan människa. De två andra finns också med då på den här lappen i vår Då har vi pratat om vår egen berättelse och Guds goda ny nyheter. Min sista punkt idag handlar om att ta lektioner. Från Jesus själv Och då ska vi läsa från Johannes 4 och den första versen När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar Lämnade han Judén och begav sig på nytt till Galileen Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne. Ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa. Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då ska, skulle du ha bett honom om och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre, du har inget att hämta upp dig med och brunnen är upp. Varifrån tar du det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så, så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då varken det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe faden. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde, Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. Lektion 1. Att överbrygga klyftan. Ofta har ju, i alla fall min generation kristna, fått lära sig att håll dig borta ifrån allt som världen har att ge. Beblanda dig för allt i världen, inte med något. Se till att du spenderar all din vakna tid, antingen i kyrkan eller hemma med Bibeln i handen. I all välmening. Men om vi har en berättelse att berätta för människor så måste vi finnas bland människor. Vi måste använda den tid vi har i gemenskap med andra oavsett om det är arbete eller fritid. Att berätta den berättelsen. Och då måste vi överbrygga klyftorna. Jesus gjorde det. Han var jude och judarna ville inte ha med samarien att göra. Dessutom så var han man och här kommer en kvinna. Han borde inte ha tagit notis om henne överhuvudtaget och än mindre pratat med henne. Men Jesus gör ett aktivt val att inte bry sig om det som skiljer dem åt. Utan att överbrygga klyftan för att kunna berätta berättelsen. Han tog den här kontakten utifrån sin kärlek till människor för att den här kvinnan skulle få evigt liv. Lektion två. Ställ en fråga. Jag har varit förbryllad när jag läste lite kring det här. För jag inser att i den svenska översättningen så är det inte en fråga. Utan han säger. Ge mig något att dricka. Jag vet inte. Jag kommer att tänka på någon sån här gammal film Liksom. Kvinna. Ge mig något att dricka. Men jag tror inte att det var riktigt så. Utan det är väl kanske rimligt att anta att det här nog. Var en fråga. Han kanske bad lite försiktigare. Skulle du kunna ge mig något att dricka? Det öppnar upp. En fråga som är öppen som man lämnar till en annan människa öppnar upp för vänskap, för samtal. Vi måste välja att agera öppnande mot människor. För om vi låser människor med vårt sätt att vara, handla och tala. Så kommer vi aldrig kunna utveckla vänskap. Aldrig få chansen att berätta berättelsen. Vi måste också vara beredda att lyssna som jag hade med förra veckan. Att faktiskt upptäcka andra människors berättelser. Det är få saker som är så attraktivt som när en människa verkligen intresserar sig för mig. Jag tycker det är helt fantastiskt. Tänk att de, de frågar vad jag tycker, vad jag vill, vad jag kan och... Vad jag har för intressen? Visst blir man upprymd av att möta en sån människa? Genom att ställa frågor så öppnar vi upp in i människors hjärtan. Öva dig i tålamod. Nu trodde jag att min fru skulle skratta till lite grann. Vi har ju sett som är tre och ett halvt år. Jag är inget bra på tålamod. Jag är inget bra alls på tålamod. Jag är väldigt bra på att inte ha tålamod Så det här, Bara det här att ha sett Det är en lektion i att öva sig Och ha tålamod I det här mötet med kvinnan Så visar Jesus upp som jag ser Ett ganska stort mått av tålamod Jag vet inte hur ni läser Den här berättelsen Men jag tycker nästan hon är Hon är lite kaxig På gränsen till uppkäftig ha. Du har ju ingenting att hämta upp vattnet med. Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen? <går> Ge mig det vattnet och jag slipper komma hit mitt på dagen i värmen och hämta vatten. Alltså Jesus kunde har blivit irriterad ganska tidigt i det här samtalet. Men han har tålamod. Därför att han ser i den här kvinnan någonting som kanske andra inte såg. Han såg den potential som hon hade om hon fick Gud in i sitt liv. Han såg bakom hennes brister och såg vad hon skulle kunna vara som upprättad och hel. Då är det lättare att ha tålamod. När vi talar med människor så kommer vi, när vi upptäcker deras berättelse, att få höra massor med saker som vi inte tycker om. Sätt att leva som vi har åsikter om. Då måste vi ha tålamod. För om vi ska få berätta vår berättelse så måste vi ha förtjänat det. Vi måste förtjäna samtalen med en annan människa genom att faktiskt visa intresse. Och Jesus visste att innan den här kvinnan kunde komma till rätta med sina synder så var ju faktiskt tvungen att börja tro. Vi vill ofta göra tvärtom. Vi vill se till att människor liksom har fått veta alla sina brister. Vi talar gärna om alla synder för dem så att de kan göra upp med dem och komma till tro. Medan det är tvärtom. För en människa som kommer till tro, som möter Jesus, vill Göra upp med sin synd och sina brister. För när man speglar sig i Jesus. Då har man motivationen att förvandlas. Så vi ska överlåta åt Jesus att peta i människors liv. Om vi utstrålar hans kärlek. Om vi lever ett liv som vittnar. Så kommer de sakerna att lösa sig. Se upp för avledande manövrar Kvinnan gör ett försök till en avledande manöver När det börjar bli känsligt Men du Jesus Alltså ni säger så här och, och vi säger så här och ja, Har ni mött det någon gång När ni talar med en människa Att när det börjar närma sig det som blir lite personligt och känsligt Så viker man undan då byter man spår så att man slipper stå inför det där. Den tendensen måste vi vara vakna över. Självklart kan det vara så att det rör sig om en uppriktig fråga. Som det finns ett behov av att faktiskt få svar på innan man kan omfamna tron. Men det kan faktiskt också vara så att det bara är ett sätt för att slippa konfronteras med beslutet. I samarbete med den heliga ande så kan vi avgöra skillnaden och välja hur vi ska bemöta det. Ge hopp till den som behöver det. Vad är det Jesus ger till den här kvinnan? Det är hopp och liv. Jesus ber inte om ursäkt för sin existens. Han, han ber inte om ursäkt för det han har att ge utan han är tvärtom extremt frimodig. Jag kan ge dig det levande vattnet. Vi har något enormt att erbjuda människor. Vi har nåd och förlåtelse. Vi har frihet från det som håller oss tillbaka. Vi har kraft och styrka att hämta i Gud. Vi har vila och frid för själen. Vi har tröst till de sörjande. Och vi har liv till de döende. Den samariska kvinnan får uppleva nåd, förlåtelse och upprättelse. Det är det vi ska förmedla till människor. Nåden och förlåtelsen. Så att de får förvandlas av Jesus Kristus. Så ta stegen tvärs över rummet. Välj att söka kontakt med människor. Håll ut och samarbeta med en helig anda fylld av hans kraft fylld av hans timing och dela människors vardag över tid. Utveckla vänskap. Se till att du faktiskt agerar på ett sånt sätt som inbjuder till vänskap. Bjud hem grannar, arbetskamrater. Nu på sommaren när det inte regnar. Vet du hur mycket regn det har kommit med på min tomt sen måndagskväll? Vi närmar oss 150 mm. Inget grillväder. Men det kommer ju förhoppningsvis fler tillfällen. Ta vara på möjligheten att faktiskt inbjuda människor till ditt liv. Upptäck deras berättelser. Visa intresse för människor. Möt människor och låt dem få chansen att berätta vem de är. Då kommer du få chansen att berätta vem du är. Att urskilja nästa steg handlar om att leva tillsammans med anden så att man vet vad man ska göra härnäst. Berätta din berättelse. Berätta varför du tror på Jesus och varför Jesus är värd att lära känna. Berätta om de goda nyheterna. Om att Gud har försoning och liv att erbjuda. Fortsätt att läsa Guds ord så du kan lära dig av Jesus själv. För genom att göra det här, genom att välja att ta stegen tvärs över rummet Möta människor, berätta vår berättelse, berätta om Jesus Kristus Så kan vi få med och förändra framtiden för människor Och ge dem evigheten Amen Här hjälp oss att leva tillsammans med dig Att leva hela våra liv i din närvaro Hjälp oss att se människor som du skulle ha sett dem, Herre. Och ge oss frimodigheten att berätta om dig. Amen. Nu ska vi sjunga tillsammans Här är jag inför ditt ansikte Här är jag inför ditt ansikte